Посока и растене. Първа лекция на младежкия окултен клас държана от учителя в София на 26 септември 1926 година. Чете Георги Христов. Верен. Истинен чист и благ всякога бъди. Размишление. Първа тема. Ролята на поезията, музиката и религията в света. Втора тема. Най-важната работа след яденето. Трета тема. Най-малкият подтик в света. През тази година желая вие да проявите по-голямо творчество. Творчество в даден кръг не да преобързите света. Сега да допуснем. У вас се заражда известна идея. Искате да създадете нещо, но срещате големи мъчноти. Как ще се справите на първо време? Вземете, например, как се справя едно дърво. Семето. Посажда се и започва живота. Как се справя семето? Най-първо, като инженерите, отправя. Своята посока. Цитат, Паднало съм тук, да викам, няма да ме чуят, да роптая, безполезно, да се съмнявам в себе си, безрезултатно. Крайна цитата. И започва да мисли това семе, определя посоката на своето движение. Има два изхода. Нагоре и надолу. И се опрятва на работа. Повиква своя гений, своя ум и започва. Най-първо надолу, нагоре, започва работа. Сега често слушам някои от вас казват Ама аз не знае какво да правя. Чудна работа. Растенията знаят какво да правят, а той не знае. Надолу и нагоре. Като го попиташ, ще ти каже. На човешки язик, надолу и нагоре, за растенията. В две посоки се движат, в две измерения. Значи работа. Вас като ви питат, вие какво ще правите. И вие сте едно семе паднало в земята. Заровен сте и вие. Откъде сте дошли и как, не знаете. Нито един от вас не знае по кой път е дошъл. Какво ще правите сега? Мислите ли сега, че ако дойде при семето някоя боболечка и си предлага услугите да го пренесе на по-удобно място и почне през дубки да го носи, мислите ли, че ще му направи някоя услуга? Сега съвременните хора, като се посеят, търсят дупки. Тази дупка, онази дупка, търсят по-благоприятни условия. Там, където си попаднал, разреши този въпрос. На къде трябва да се движиш? Вие сте ученици. Поседени сте. Като ученици какво трябва да правите? Да учите книги? Не. Но да се учите. То е растеж в растенията. Какво трябва да научи ученикът сега? Земете пак растението. Растението не взема предвид кой го е посял, кой го е тура в земята. Но растението се радва и иска да намери слънцето. Да използва енергиите на слънцето. Да използва светлината, топлината, да използва и влагата, изучава елементите на почвата, изучава живота на самата земя, живота на слънцето и нито най-малко не разисква философията на човека. Какви са били намеренията на човека, който го е посял растението, не пита. Сега няма ли ви да направите погрешка, ако баща ви... Вие е пратил на училище, а вие искате да вникнете в намерението му, защо ви е пратил на училище. Не разисквайте този въпрос. Много философии разрешават въпроса, защо е дошъл човек на земята. Този въпрос нито сега ще се разреши, нито след хиляди години. Той ще се разреши, когато хората завършат своето развитие на земята. Рибата докато е във водата, не може да знае, че е риба. Когато излезне из водата, тогава може да знае, че е риба. И сегашният човек, понеже живее още в физическа форма, като животно живее. Като почнат да мислят като хора, излезнат изтои животинско състояние, погледнат и съзнаят себе си като хора. Веднага Сегашните нрави и обичаи съвсем ще се изменят. Всеки един от вас със своето съзнание трябва да излезне от средата, в която живее. Една неблагоприятна среда всеки от вас може да излезне. Една неблагоприятна среда тя е в неговия ум. Тъй много маняци има. Става сутрин, мисли, че ще го убият на някъде. Ходи, и тази форма седи в ума му. Ако във вашия ум влезне известна идея, че някой ви препятства, вие се спъвате, вие отхвърлете всичко това, ще кажете на себе си, няма никакви спънки. Вие сте чудни. Свържете едно дърво с едно въже. Той въже може ли да държи дървото? До колко години може да го държи? Малкото дърво, като го свържиш какво ще стане с въжето, в края на краища дървото ще скъса въжето. И не само това. Има растения, които ако ги свържиш с желязна тел, те разбират химия, постепенно почнат да разлагат тази тел. Ще я скъсат и не може да се вдълбай. Онези лоши условия, в които ви сте поставени, има сили, положени във вашия ум, за да преодолеете мъчнотиите, които ви заобикалят. Но когато както растенията, когато познават почвата, когато познават топлената, светлината и влагата, тези условия, при които растението расте и знае посоката на растенето, надолу и нагоре. Вие ще приложите тои правило в живота. При сегашните условия трябва да бъдете герои, да изпъплите. Един човек, който побеждава известни мъчноти, това са условия отгоре. То са условия отгоре, това е едно наслояване, затрупване отгоре, да излезнеш над тях. И всякога, когато човек наделее на бъчонтиите, той се усеща силен. Сега има някои смешни поговорки. Един млад студент се отчаял, неспособен, казвал. Не ми остава нищо друго, освен да се отдавя. Тръгнал, но като дошъл до реката, няма ли някой да ми каже да не се дава? Обръща се надясно, наляво. Той иска да не се дави. Иска сега един да потвърди неговото желание. На вас сега трябва да ви каже само някой да се не давите. То е вярно. Много пъти ние седим край реката и се давим. Психологически много пъти се дави човек. Някой път човек каже... Тя се свърши вече работата. Но после се обърне и казва Няма ли някой да ми каже? Кажи ми начин да изпъпля из тая мъчнотия. И като му кажеш, просветне лицето му. Казва, аз ще плувам сега. Аз бих желал някой от класа да изберат някои видни списатели, поети, учени хора, които може да се четат. От окултно гледащи, вие трябва да знаете, че всеки учен човек влага в съчинението си, негативната страна на учението си. Всяка една философия има две лица. За пример, вземете една песимистична философия. Това е завист на живота. Това е старина. Шопенхауер казва, Животът няма смисъл. Един стар човек, едно сухо дърво, трябва да се изкорени. Но законът е верен. На мястото на изкорененото, трябва да се посади новото. В сегашните младежи има едно безразборно четене на писатели, което психологически се отразява зле. За пример, вземете съвременните списатели. Някой руманист, той развива до известна степен само чувствата. Когато превърнеш целия свят само на една астрална каша, всички руманисти боравят само с мамалига. Астрална каша на чувствата я наричам Мас. Няма нищо съществено. Най-първо онзи герой, какъвто ни го представя, има герой. Не е герой. Фиктивен герой е той. Този герой, който виждате сега, утре за героинята, ще убие някого. Че какво геройство е това? Без да го убиеш, да го стиснеш, ще е малко за гръц муне. Това е едно тяхно сващане. Това е завист. Представете си, минавате през някоя местност, където върлуват разбойници, а всички те, са заспали. Вземаш им пушките, оръжието. Занасеш го някъде. Те стават, но нямат оръжие. Какво ще правят? Ями кажете какво биха направили с мен. През тази година трябва да създадете нещо по-хубаво. Да кажем, вие четете някой път. Изучавате астрология и знаете съдбата на някой човек каква е, а вашата съдба не знаете. Разказват във Варненско, още в турско време, преди освобождението, се явява една гадателка циганка, която гадала с един голям охлюв океански. Хората с хиляди се събирали около нея. Не се минава много, след десетина дена тръгнала тя да пътува за някъде. Из пътя нападат и я убират. Тя от Охлюва не могла да разбере, че ще я убират. Ако един човек се учи като студент, учен човек и най големия е убирач, смъртта те убере, а ти не можеш да предвидиш е какъв учен си ти. Ама казва някой, като идем в другия свят, че откъде знаеш, че ще имаш условия? То не е съмнение, но откъде знаеш? Ако не можеш да използваш условията на земята, как ще използваш другите условия? Ти не си готов? Толстой загатва за смърта. Аз съм съгласен. Човек трябва да има смъртта като един стимул. Трябва да знае, че този разбойник ще го срещне. Той ще има разправия с него. Задача му е като срещне смъртта да може да се разправи с нея. Смъртта, като го нагълта, той да не може да се смели в стомаха й и тя да го изплюе навън. Както кита изплюйона. Три дена се моли вътре и го изхвърли навън. Мислите ли, че един човек, който е заровен жив в гроба и се моли, усърно се моли, мислите ли, че ще остане вътре? Ехе, гробът ще се разпука. Не е този човек зато и място. Ще идеш да работиш. Сега желая през тази година да направите една скица, един план. И аз ще ви дам известни опътвания за една по-плодотворна и приятна работа между другото. Всички трябва да се наредите в класа съобразно с законите на небесните тела. Другое, не може да живеете в хармония. Всеки един от вас трябва да дойде на мястото си. Ако си някъде, някоя земя или някое слънце или сателит, ще си вземеш мястото. Всеки ще определи мястото си. В дадения случай... Един свят ще управляваш, ще развиваш онова, което е вложено вътре. Той е един самостоятелен свят. Никой не може да те извади от твоята орбита. Мнозина от вас се страхуват, че ще им повлияе някой. Никой не може да ти повлияе. Пъй да ти влияе, какво лошо има в той. И месецът влияе, и земята, и слънцето влияе. Вие не влиянието като една спънка. Влияе ми казва със своята мисъл. И ти му влияе. Ти не си мъртъв, ти си жив човек. Вие свързвате влиянието с той, че той те владее. Какво ще те владее? Земята владее ли месеца? Слънцето денем изпраща своята светлина и я осветява. Какво дава земята на слънцето, дето я осветява? Слънцето влияе, но стои влияние и изпраща нещо. Питам тогава, земята влияе ли на слънцето? Влияе. Вие трябва да благодарите на това влияние. Влиянието, то е свещен закон. Когато хората взаимно си влияят, духовите отгоре, ангелите, всеки на своето място, влиянието е един свещен закон. Аз искам да избия от един клин. Казва, влияе ми от толкова години. Аз не искам да бъда под него влияние. Ами под кое? Под Божието. Че Господ влияе най-напред чрез слънцето. После, ако искате да сформирате своето тяло, ще искате чрез земята. Ще турите корените. Били могли да станете голямо дърво, ако нямате твърда, почва. Влиянието използвайте. Влиянието е един свещен закон. Няма нищо лошо в влиянието. Някой казва Аз да съм по-далеч от него. Ти си на такова разстояние, наколкото ти е определено. Нито си по-далеч, нито си по-близко. Един ден... Като изучавате ви динамиката на човешкото тяло, трябва да знаете, че има известни атоми, които са дошли от Слънцето Сириус. Те са свързани с Сириус, известни материи, едно течение. Представете си, че някой човек иска да ви вземе, да ви откъсне. Той най-първо има едно голямо Слънце против себе си. Интелигентните същества на Сириус, на които интелигентността е по-голяма, отколкото на тези на слънчевата система те ще се застъпят. Значи, зависи от вас. Колкото повече благородна материя има във вашето тяло, толкова животът ви седи на една по-висока степен. Материята е която обославя живота. Животът се проявява чрез тази материя. Затова, когато вашето съзнание почне да се оформя, почвате да мислите за разните звезди. Защото със звездите е вложено по нещо за сегашния живот и когато използвате всичко, което космосът е вложил, в тези всички слънца, то човек ще бъде почти съвършен. Сега сте на Земята, ще използвате влиянието на Луната, на Слънцето, на планетите в Слънчевата система и влиянието на звездите. И те упражняват влияние върху нашето съзнание, но хората едва се досещат. Даже за някои планети едва се досещат. За пример, какво влияние упражнява Сатурн? Отговарят лошо влияние. Ама защо? Защото хората се борят с Сатурна. Сатурн казва: Слушай, ти трябва да бъдеш справедлив. Ти като не искаш да слушаш, отговарят учениците. Тогава казват: Знаеш ли, той е в лоши условия под влиянието на Сатурн. Казваш: Аз в твой съвет не искам, аз сам. Ще си устроя съдбата. Слушай, ще ти пати главата. Аз не искам да знае. Ще видиш. Явява се Юпитер, казва, ти си на Земята, тебе ти трябва култура, трябва да мислиш, благороден, доблестен, щедър, великодушен трябва да бъдеш. А ти казваш, не е твоя работа. Изваждаш ножа, ще се разправяш. Но Юпитер казва, знаеш ли, ти ще повдигнеш една война, но можеш ли да я отстоиш? Често ние, малките хора на Земята, не трябва да водим никаква война. Не противи се на злото. А какво нещо е зло? Всички от за същества които работят света без закон. Следователно, не се противете на съществата без закон, защото няма какво да ги съдите. Те ще бъдат безпощадни. В този смисъл злото това са същества, които творят. Този човек троши камъни в планината с динамит, не минавай през неговата кариера, остави го да чупи камъните, пък ти си върви по своя път. Някой казва съдбата. Не се противи на своята съдба. По-далечко малко. Изучавай законите на съдбата, ако има някакъв закон. Разбира се, някои от тези въпроси вие ще ги срещнете в живота си, може би след 10 след хиляда години. А някой може да използвате сега. Вие сте млади, живели сте много пъти на земята, но сега наскоро трябва да разрешите някои въпроси. Някой казва, като устаре. Като устареете, нищо не може да разрешите. В младени човек може да извърши повече, отколкото в старини. Младият трябва да работя, старият да се разкаява. Ако вие ме питате каква е службата на старите хора – разкаяние. А каква е службата на младите хора – работа. Но когато младият седне и почне да се разкаява, то устарява. Погрешките ще изправиш, мъчнотиите ще преодоляваш. Няма да се разкаяваш, няма да се обезверяваш. Ще работя задачата, която ми е дадена. Ще я разреша. Никакви мъчноти няма да ме спрат. Това е доблест. Това значи да имаш Юпитер. Ще разреша тази задача. Дадена дума. На Земята, в човешкия живот има гении. Това са гении на Юпитера. Те са същества, общество от същества, които са завършили своето развитие и те представляват Юпитера и влияят. Те ще те срещнат и ще ти кажат. Ти не слушаш. Същества има на Сатурн. Тук, на Земята. Свършили своето развитие, те ще те срещнат, ще ти кажат. Слушай, ти трябва да бъдеш справедлив. Има на Меркурий, на Венера, на Месечината. Те са все същества, групи същества. Те ще те срещнат на пътя, ще ти кажат Слушай, ние сме минали по този път, ще ти дадем нашите опътвания. Искаш да бъдеш благороден човек, искаш да бъдеш философ, еди по кой си начин ще те разправят. Или искаш да имаш злато, ще те разправят тогава ще ти свържат с Юпитер с Сатурн. Юпитер, в дадения случай, е банката. Онези, които са на Сатурна, ще кажат, ще отидеш в банката на Сатурна, на месеца ще идеш, на Слънцето ще идеш. Ако можеш да обикаляш, където искаш, да вземеш каквото ти трябва, какъв ще бъдеш. Ученик ще бъдеш. Това е ученикът, който ходи по планетите. Няма да изучаваш на земята астрология каква съдба ще имаш. Той не е голяма наука. Тогава носи един човек една стомна. Ще минава през пустинята. Казва Каква ще бъде моята съдба? Ако стомната ти е здрава, Гърлото ти няма да засъхне, но ако щупиш своята стомна, много ще страдаш. Ти вървиш в живота, изгубиш вярата си в Бога, казвам. Е, побеля главата ти и не само ще побелее, ще оглупее и не само ще оглупее, ще оголее, ще остане на прах и на дим, нищо няма да остане. Какво означава тази стомна? Ще изгубиш вяра в Бога. Да вярваш в Бога, това е вечно начало. Да растеш, да се развиваш, това е зенитът, смисъла на живота. А да се обезвириш, това е заник. Никаква култура няма, нищо няма. В ви може да изпъкне отрицателна идея. Това не е зло. Проведението може да ви представи един човек, който е обезверен. То е факт. Няма какво да съжалявате. Неговата глава е оголена. Във вътрешен смисъл. Отвътре е оголял. Няма никакъв стремеж. Първото нещо. Човек трябва да има Бога в сърцето си. Да усеща в ума си светлина. В сърцето си неговата топлина. То е достатъчно тогава той може да има едно правило. Понеже аз мисля, Господ мисли за мен. Понеже аз чувствам и Господ чувства и ме обича. То е факт. Сега, през тази година вас ви трябва творчество. Следващия път съставете един проект какво трябва да се твори и как трябва да се твори през тази година. Законът е такъв, че каквото намислите, ще го правите. Не да го правя друг заради вас. Аз казва да го намисля, а ти ще го направиш. Каквото намисля, ще го направя. Може да ми приведете пример на музикант, който не знае да свири, но съчинява. Онзи, който съчинява, той трябва да знае да свири онова, което е написал. Първото. Каквато идея се проектира във вашия ум, вие ще реализирате в малък размер и тогава тази идея ще я пуснете и други да я опитат. Свещена идея. Тогава ще турите едно правило в живота си. Човек, който зачита своите идеи, той зачита идеите и на другите хора. То е свещеното правило. Всички идеи в света имат един происход. Произтичат от един и същ източник. Торете палица на пуса си. Бройте всички. В скобки учителят гледа часовника си една минута. Стига. Колко... Удара прочетохте. Най-високото число. Отговарят му. 107 на сестра Дафинка. Други се обаждат. 63, 93, 86 и други. Опражнение. Лявата ръка на лявото рамо извите така, че върхът на пръстите се допира до рамото. Дясната ръка извита над върха на главата, но не се докосва. Отнасяме дясната ръка на страна хоризонтално, Пак е прибираме. Това се повтаря три пъти. После същото упражнение, но дясната ръка на дясното рамо лявата над главата. След това ръцете на страна, после предгърдите, пръстите, едни срещу други. Задържаме и положение, концентрираме се. След това ръцете на страна, пак отпред, три пъти. Леко духване, три пъти. Какво самочувствие имате при това упражнение? Мъчно може да се определи. Вие правите всевъзможни движения. Имат ли тези движения някакво значение? В подсъзнанието на човека се набира известна излишна енергия. Когато с дясната ръка, кажем така, на страна, тя е като проводник, а с лявата ръка, някоя част на тялото има недоимък. Те придават. Тези токове постоянно се минят. Някой път в дясната предаваме, а някой път с лявата предаваме. Зато и са тези движения. Има известни движения, които са разумни, има движения, които са дисхармонични. Тъй, за пример цигулката, дълго време взема, докато ти се научиш да имаш хармонични движения на лъка. На художника дълго време взема, докато придобие хармонични движения на четката. Или онзи, който мисли, дълго време трябва да прави своите упражнения. Когато човек мисли, стават известни конвулсии. Ако вие разглеждате човешкия мозък, когато човек мисли, много ясни танцувания стават. Колкото мисълта е по-интензивна, то издигане е по-високо и бързо спадане. Постоянно. Зато именно мозъкът е стегнат в тази короба. Ако пробиете дупка и почнете да мислите мозъкът, може да излезе до една педя като някой рок. Когато спре мисълта, ще се прибере. Движение навсякъде има. Щом има живот, има движение. Зато и не трябва да си турите страх. Той произвежда дисхармонични конвулсии на мозъка на сърцето на белите дробове. Ще опоздаеш страха. Оплашиш се, искаш да хукнеш да бягаш, спри се, предизвикай вярата. Закон има в света не може да ми се случи нищо. Ако наблюдавате някоя опасност, подместете се. Наблюдавай, но никога не бягай. Ама някой казва, как да не бягам? Представи си, че си в един кораб. Паднеш във водата. Къде ще бягаш? Ще ходите разумно. Само ще направите крачките си по-големи, но няма да хукнете да бягате. Бягането е дисхармонично. Следователно, движенията на мозъка ще бъдат дисхармонични. Всички емоции, които човек преживява, те произвеждат такива дисхармонични свивания на мускулите и покварва се човешката мисъл. Покварват се и човешките чувства. Човешкото лице представлява една морфология отвън на всички онези условия на миналите култури. Изчезналите култури, които са оставили отпечатък. Хиляди култури на кристалното царство, на рибите, на мекотелите, на птиците, на млекопитаещите, Всички тези култури са оставили този отпечатък. После идва културата на човешките раси и те са оставили. А същевременно с това са действали и културата на ангелите отгоре. Посрещане има. И сега има онези влияние на бъдещата култура, които сега идват. Че което сега преживявате на страха, на отчаяние, не се плашете. Това е старата култура. Сега като дойде страхът, ще се молиш. Като вярваш Бога, смъртта ще мине и ще замине, както Моисей казва. Ще турите кръвта на агнето. Като дойде ангелът, пред този знак ще замине дома ви. Няма да направи поражение. То е разумният принцип. Сега, ако ви говоря повече, ще се преситите и тогава, като излезнете, няма да разберете тези работи. Хубавото, разбраното и неразбраното, като се съберат, какво ще стане? Каша тогава, щом е нещо неразбрано, приторете брашно да стане като тесто. Може да направите хляб, да може да разполагате. То значи творчество. Ще твориш, докато извадиш нещо и да си доволен. От тази каша да можеш да направиш нещо. Представете си, че направите цементова каша, и си турите кръка. Опитвате силата на тази каша. Какво ще стане? Мнозина от вас си направят цементова каша, турят си вътре главата. Казват: Замая ми се свят, вързан съм. Ама така е. Цемент има ли? Главата дръж навън и кръка навън. Друго тури в кашата вътре. Това ето, истинската философия на живота. Щом някой направи някоя цементова каша и ти каже, я си тури кръка да направим един отпечатък, нека правят отпечатък на умрелите, но не на един жив човек. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.